דברי הימים א', פרק כ"ד ולבני אהרון מחלקותם, בני אהרון, נדב ואביהו, אל עזר ואיתמר. וימות נדב ואביהו, לפני אביהם, ובנים לא היו להם. ויחהנו אל עזר ויתמר, ויחלקם דוד וצדוק מן בני אל עזר, ואחימלך מן בני איתמר, לפקודתם בעבודתם.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 וצדוק, ואחי מלך, וראשי האבות לכהנים וללוויים, אבות הראש לעומת אחיו הקטן.